Velkommen til det Tom Magazine. Mit navn er Martin Nørgaard, og over for mig sidder manden med Danmarks mest frastødende søhistorik, Elias Elers. Hallo. Vi skal høre nogle flere uddrag fra danske podcasts og radioprogrammer, som du helt sikkert ikke kender. Ja, og vi starter med nogle solide score tips, og bagefter så skal vi have overlevelsestræning for manden, de kalder Pumaen. Og velkommen til podcasten Score Tips med Kim Leisner. Det er mig, der er Kim Leisner, og jeg er professionel scorecoach. Jeg øh, har læst en masse bøger om det. Jeg har læst The Game, og så har jeg læst The Game igen. Og personligt så vil jeg vel tro, at jeg nok har scoret omkring 4-5.000 kvinder. Så jeg er nok Danmarks mest erfarne elsker. Men hvad gør man så, Kim, når man er på første date? Det skal jeg fortælle jer. Det er vigtigt at tage røven på en, før man kan få lov til at tage hende i røven. Det har jeg altid sagt. Man skal tage hende med bukserne nede, hvis I forstår sådan en lille en. Så det, du gør, det er, at når hun træder ind på caféen, eller på bodegaen, eller på, i, ja, i stallen, så rejser du op, og så råber du, Hey, moster! Velkommen til! Skal du have en øl, eller skal jeg bare have øl på dine kander? Og så begynder folk på caféen og griner og klappe, og du siger tak, tak, tusind tak, mens du går hen til hende, og så tager du fat i hendes arm, og så siger, det var sgu der bare for sjov, mand. Og så giver du en kindhæst at slag i røven. Slag pask, mand. Og så bestiller du sådan set bare shots, og så er det jo egentlig bare Countdown af på town. Kim! Kim! Og Kim! Og fisse Kim! Og fisse Og fisse Kim! Kim! Kim! Eftermiddag, og velkommen til Den Sidste Bastion. Mit navn er Torsten Brok, men mine venner kalder mig Puma, fordi jeg har haft Puma-tøj på de sidste 16 år. Formålet med den her podcast, det er at ruste børn og unge til at kunne gennemleve den nært forestående apokalypse. Det er nemlig vigtigt at lære børn, hvordan man overlever i en hård og fjendtlig verden. Så er der samling, Er I klar til at lære noget spændende? Yay! Godt, så prøv at se her en gang. Hernede, der har vi nogle dyr af lidt forskellige størrelse og klasse. Der er en kanin, der er en hund, kat, odder, rotte, hamster osv. Er der nogen af jer, der kan fortælle mig, hvad de alle sammen har til fælles? Man kan slå dem ihjel og spise dem. Lige præcis. Og derfor skal vi i dag lære, hvordan man nemt og hurtigt afliver forskellige små dyr. Yubi! Kom her, Buster, og så vælger du dyr til at starte med. Så vil jeg gerne have katten. Jeg hader katte. Det er en rigtig god start. Værsgo. Så, så tager du faktisk bare et fast greb om nakken. Lige præcis sådan der er. Og så er det simpelthen bare klem og drej. Ja, den var der ikke helt. Prøv igen. Klem og drej. Klem og drej. Der var den. Godt lavet, Buster. Det var det nemlig, for det er sjovt at dræbe, og nu skal I alle sammen have lov til at prøve. Så vælg et dyr, tag et fast greb, og så er det simpelthen bare klem og drej. Det var alt fra den sidste bastion for den her gang. Følg med i næste uge, hvor vi skal lære at foretage en amputation og andre sjove lifehacks. Det er Nå, nu tror jeg alle sammen, vi lige har brug for at høre noget, hvor vi lige, lige kan komme lidt ned i tempoet. Ja, og så skal vi høre, hvordan det gik, da hele P3-redaktionen forleden var på somi kursus Velkommen til podcasten ned i navlen. Her er der ingen stress, der er ikke nogen krav. Vi skal glemme alt det, der foregår omkring os. Vi har ingen problemer, vi har ingen stress, vi har ingen bekymringer. Vi skal bare helt derned. Og vi kan trække vejret. Ja. Hvis du øh, lægger dig ned og tager plads en gang, Poul. Jo tak, skal jeg bare øh, ligge på ryggen? Eller skal jeg ligge? Ja, vil du være. ligge du der på ryggen, for vi skal meditere. Vi skal i trance. Vi skal helt derned, hvor det gør ondt og godt på samme tid. Det tror jeg ikke helt, jeg er Du følger bare med mig, Poul. Du trækker vejret, alt hvad du kan. Træk vejret ind, Poul. Træk vejret ind, Paul. Og bliv ved. Og mere, ind, og mere ind, og mere ind, og mere ind, og mere ind, og mere ind. Og pust ud, og pust ud, oh, Hvad er det for en lugt? Det lugter som en... Det lugter som nogen Altså en prut der ikke er blevet slået nu. Hvad er det her for noget? Det, det, kan, det kan godt være at der har lidt dårlig ånd, faktisk. Lidt? Altså, åh, har du mavesår eller sådan et eller andet? Ja, det har jeg faktisk Hvorfor fanden har du ikke gjort noget ved det, inden du kom herind og åndede ud over det hele? Jamen, det har jeg da også prøvet, men det er jo bare som om, min depression, den holder det en lille smule Åh, oh, Gud mand. Så du lugter, og du er ked af det? Altså, hvordan helvede skal vi nogensinde lave en god meditation? Jamen, jeg troede bare... Uh... At, vi er her for at trække vejret, og du lugter. Vi er her for at være positive, og du er ked af det fra starten af. Du giver mig intet at arbejde med som terapeut. Odskyld. Prøv at, vi er ikke begyndt, og du er allerede en dårlig klient. Jeg siger det bare, til dig. Jeg siger bare til dig. Jeg går nu så. Takover, ja, fed Paul, virkelig fed. Ja, du skal da bare, du skal bare gå ud af min klinik. Du skal da bare gå krav ud af min klinik. Pisse fed reklame for mig, Paul. Tak, Paul. Dit store lort. Så er det panelle. Panelle? Tak. Tror, tror du vi starter snart? Hej og velkommen til mit fordrag og jeg skal lære jer at vende vranden ud på internettet og tømme det for mynter. Nu skal I byde velkommen til min assistent, Lennie! Hej, Kenny! Hej, Lennie! Lennie, i dag skal vi lære alle de her analoge om, hvordan man får succes på internettet. Ja, Kenny, og derfor har jeg taget den her brædpande brownies med. Her er alle sammen testet kage. Mmm, lækker. tak. For hvis man har succes på internettet, så skal man filme sig selv, mens man spiser noget klamt. Er, er det klamt at spise kage? Ja, for der er lort i! Oh. lort! Her, tæn og drik! Oh. Oh. Oh. Tusind tak. Det er pis! Godt lad, Lenny! Og jeg har solgt for at filme hele. Har I andre husker at tage noter For det her foredrag, det sparker meget mere røv at sidde med næsen i nogle gamle støvede bøger. Hammer på næsstøv! Lenny, grib! Tak, Kenny! Vi tager hele vejen til boven, og vi har brudtet og bøvset det, vi skulle have på vej ned, Det overvæger jeg hvert fald. Hver, hver. Så den her gang, der kommer der absolut intet at forst. Jeg. Er det Jan. 5, 6, det ikke 9, 10, 11, 12, 13, Så er vi faktisk ved at være ved vejs inden for i dag, men først så skal vi lige høre, hvordan det går de to friske duller i retselskabinettet. Ja, og bagefter der skal vi med ud på de vilde våger med eventyren, forskeren og levemanden, Rane Eskelund. Vi lyttes ved i næste afsnit. Hej Linda. Marianne Og velkommen til Ralskabnettet Ej, tusind tak Og velkommen til jer Krabinet <laughs> Ej, jeg har glædet mig så meget til i dag, fordi i dag skal vi undersøge noget, som vi har undret os over rigtig længe. Ja, det er også sådan, at vi laver den her podcast, primært fordi vi interesserer os for den menneskelige psyke. Og vi har længe gerne vil vide, hvad er det egentlig, man tænker, når man har slået et andet menneske ihjel? Hvordan føles det lige bagefter? Ja, og derfor har vi i dag inviteret en trofast lytter i studiet. Det er dig, Trine. Velkommen til. Tusind tak. Ej, tusind tak, fordi jeg måtte komme og møde jer. I min jo min helt store idoler. Jeg jeg elsker at lytte til jeres podcast, mens jeg er på arbejde ned i vuggestuen. Ej, tusind tak, Trine. Vi elsker børn. Ja. Nå, men vi har jo inviteret dig herind, fordi vi gerne ville finde ud af, hvordan det føles at slå et andet menneske ihjel. Helt sikkert. Det er da også helt vildt interessant. Nå, jeg kunne ikke mærke noget. Hvad? Ej, hov. Ej, jeg sad lige til Instagram. Nå, men så ved vi jo det. Tusind tak til vores lytter, hvad er nogen øh, Tine, tror jeg. Tak ja. til Tine. Det var altid dejligt at få lov til at gå sådan lidt mere akademisk til værks. Ja. Ej, ej prøv at se. Prøv se, hvor grim sko hun har. ej, det er... Hun er også ret tyk, var. Ja. Det minder mig også om, at øh, du kan jo få 10% rabat hos Robot i Valby, hvis du følger linket på vores hjemmeside. Og så husk, at der lige er landet en ny i webshoppen. Ja, vi ses! Vi ses. Mit navn er Rane Eskelund, og jeg har sat mig for, en gang for alle, at aflive de mest sejlede myter om væsner, der ikke findes. I dag er jeg taget til Skotland, nærmere bestemt Loch Ness-søen, som ifølge savnet skulle være hjemsted for Loch Ness-uhyret. Og vi har nu sejlet rundt i, ja, et godt stykke tid, uden at støde på så meget som skyggen af det savnensbundende uhyre. Vi moderne videnskabsmænd har jo selvfølgelig aldrig været i tvivl om, at det bare er en armestue historie opfundet af nogle plakatfulde fiskere for at skræmme børn til aldrig at gå længere ud end til navlen. Men derfor er det... Hvad Han var det? Hold nu kæft, hvad fanden foregår der? Er det er din søster? Det, det må være 50 meter lang. Uh! Hej med jer! <laughs> Æ, hej. Okay, du kan tale. Ja, jeg kan slikke mig selv på næsen. Shit, mand, jeg var så fucking glad i dag. Øh, undskyld, nu spørger jeg lige om noget dumt, men er, er du luk Ja, det er der mange, der kalder mig Altså, Jeg hedder Baldrian. Okay, det er jo satans... Hvorfor er du så glad? Det er fordi, jeg... Jeg har fået fat i den her gummiring. Preserer den ikke fed? Jeg dykkede efter den i, hvad ved jeg, måske 100 år eller sådan noget. Du kender det godt for svømmeren, ikke? Man kan næsten få fat i den, men så gør det bare her alle ind i ørehullerne. Og så må man op efter luft. Men du lykkedes det kraftlede, man med! Jeg ved slet ikke jeg skal sige nu. Tillykke? Hvad så nu? Ja, så kan jeg jo endelig få noget for holdene, ikke? forfølge min drømme eller sådan Jeg skulle altid gerne ville være karateinstruktør eller pølsemand eller sådan noget. Hvad vil jeg helt sikkert? Må jeg se ringen? Ja, selvfølgelig. Prøv på, her. Jo, oh, nej. Årh, oh, oh, fuck. Det er jeg med ked af. Oh, oh, det er ikke din skyld, skat. Det er bare min korte arm. Årh, oh, fuck, mand. Så må jeg på den igen. Kan jeg hygge jer helt vildt? Oh, hej hej. Jeg vil bare høre, om der er nogen, der har set ham, fordi det er meget lang tid siden, jeg har set ham, og sidst var det noget rigtig lort.